А тепер прийшов на роботу, згадав вчорашнє. Стало тяжко і страшно за себе, за свою безпритульність. Спробував знайти втішення в улюблених висловах і з жахом пересвідчився, що не може цього зробити. Милосерді він мав виявляти до інших, сам не сподіваючись на нього ні від кого. То на що ж міг сподіватися? Що ж до справедливого розподілу то йому відміряно повною мірою. І ким же? Представником робітничого класу, гегемоном, керівною силою. Так що ні поскаржитися, ні обурюватися, ні сподіватися на злагіднення присуду. Пролетаріат, як каже Савочка, вже давно втратив сором'язливість і бере йому належне железною рукою. Але Твердохліб невдовзі мав переконатися, що був несправедливий щодо людської породи. Наталка подзвонила ще до обіду наступного дня після свого вибрику на пристані. Твердохліб не встиг вимовити свого твердохліб слухає, як почув її сміх і голос, хоч і без ноток провини, але зате добрий-придобрий. «Я вже знаю, що це ви», – сміялась Наталка. «А ви мене впізнали?» Та впізнав, він поводився з нею обережно, щоб не сполохати. «Пробачте мені за вчорашнє». «Ну що ви?» «Пробачте, пробачте. Я вчора була дурна і зла, і сама не знаю, яка. У мене цей тиждень друга зміна. Хочете зустрітись на наступному тижні?» «Коли я вам не набридаю, що не встигли? Ми з вами обоє такі, що не занудьгуєш. То ви втікаєте, то я». Давайте на тому тижні. Який день ви найбільше любите? День? Власне, дні всі однакові. Це і для зручності їх названо. Знаю, знаю. Зараз ви прочитаєте мені лекційку. А це ж який день? Неділя, середа, субота. Мені, наприклад, подобаються всі дні жіночого роду. А вам? Ну, коли вже подумати. Мабуть, вівторок. Це, здається, єдиний день коли в установах люди щось роблять. Один день – оце здорово, а в нас усі шість і вдві зміни, а в кінці місяця – штурм, в кінці кварталу – паніка, в кінці року – кінець світу, а у вас лише один вівторок? Власне, це не в нас, хоча й у нас не всі. Суботи і неділя вихідні – вихідні конституційні, понеділок – розкачка після вихідних, Вівторок щось можна зробити. Середа це вже втома, четвер, готування до п'ятниці, п'ятницю, готування до вихідних. І каже тут робота. По-моєму, ви так ведете в нас слідство. І не видно вас, і не чудно. На всю п'ятирічку, мабуть, розтягти хочете. Ми не можемо заважати людям працювати. Та й передові методи тут не застосуєш. Коли хочете знати... Я вчора вам і про це, тому і зла буває кішка. Ну, та я вам вірю, що у вас такі темпи. Може, справедливість завжди так, по-черепашому. Отже, вівторок, давайте знаєте, ось цьому біля Червоної Рути. А що це таке? Знаєте, Червоної Рути – молодіжний кафе, здається найбільше в Києві. До того ж, на моєму боці Дніпра. А то я все на ваш, то на ваш. Згода? З радістю. Я такий вдячний вам, Наталю. Цього вже вона не слухала. Жінки харчуються компліментами і почуттями вдячності. До них, до них, як давні грецькі боги нектаром і амброзією. Однак Наталка, здається, не мала великої охоти приєднатися до галасливої більшості своїх сестер. Незрима сила тягнула твердо хліба до цієї, власне, зовсім незнаної йому молодої жінки. Штовхали навчинки нерозумні, неконтрольовані. Ніякі запобіжні механізми тут не діяли, не могли його порятувати. Його упорядкованим досі, щиро кажучи, піснім життям заволоділа стихія, проти якої він був цілковито безпорадний. Але він не переймався цим, не печалився, а несвідомо радів і возносився духом. Червону руту знайшов досить легко, бо про неї нічого не знали хіба що такі диваки, як твердохліб та йому подібні. У них у відділі це проходило під рубрикою Заклади громадського харчування. Назва, прямо кажучи, не апетитна. А коли до цього додати гучну справу з рестораном «Столичний», де розкрито було ціло зграю ошуканців і примітивних злодюв, які наживались буквально на тому, що вихоплювали шлунки трудящих якісь там належні грами, то можна було зрозуміти твердохлібову нехідь до всіх отих закладів. Коли вони з нечителіком чи навіть із савочкою заскакували після роботи якусь забігайлівку, Незалежно від того в центрі чи на околиці, то все обмежувалося бокалом двома чого з благородного плюс дві-три цукерки Київської кондитерської фабрики імені Карла Маркса. Червона рута вражала масштабами, розмахом, нищоденністю. Три поверхи, унікальні інтер'єри, вокально інструментальні ансамблі на кожному поверсі. Світлові ефекти, блискуча молодь, якийсь незнаний твердохлібовий світ. Він приїхав за чверть до сьомої, витанцював біля входу до кафе, прилучившись до цілої дюжини типових нероб, як він визначив з їхнього зовнішнього вигляду. Занадто веселого настрою це не могло викликати, і коли Наталка, виринувши зі святкового потоку молоді, побачила його, то одразу стривожилася. Що з вами? Нічого, а що? На вас подіяли ці піжони? Ну що, я тут... Знаєте що? Сказала вона твердо, беручи його під руку. Давайте домовимось так. Правду? І тільки правду. Ви ж юрист? А у вас там здається так заведено?